Civilka Amisija yeah. <gles> o aktivnostima i projektima civilnog društva u suradnji s neprofitabilnom organizacijom š, Akt. a a -akt. četvrtkom od 16.30 u programu Radija 1 Dobrodošlo u Civilku Važna vjeza udruge. U petak, 15. lipnja 2007. Nacionalna zaklada za razvoj civilnog društva objavljuje natječaj za 2008. godinu. Neki od natječaja za financijsku potporu su Razvoj zajednici zajedno za bolje. Na natječaj se mogu prijaviti isključivo zajednički projekti udruga, zaklada lokalnih zajednica ili nevladinih ustanova, u suradnji s jedinicama lokalne i područne samouprave ili lokalnim institucijama i ustanovama, u cilju pruženja konkretnih usluga potrebnih za razvoj zajednice, razvoj socijalne ekonomije i neprofitnog poduzetništva, te razvoja filantropije i kulture lokalnog davanja uopće korisne svrhe. Datum raspisivanja natječaja je 15.6.2007, a vrijeme tranja natječaja je do 3.9.2007. Visina financijske potpore je od 40.000 do 100.000 kuna. Broj potpora koji će se odobriti je do 20 potpora, Način objave natića novine internetske stranice zaklade, konferencija za novinare u petak 15. Više o ostalim natićima možete saznati od sutra nadalje na web stranici zaklade http://zaklada.civilno društvo.hr. Cibilka. Slede vijesti. Zakon o volonterstvu štiti i prava transrodnih osoba. Od 14. lipnja na snagu stupa zakon o volonterstvu, koji je Hrvatski sabor donio 18. svibnja 2007. godine. O tredbama toga zakona posebno se po prvi puta u hrvatskom zakonodavstvu brani diskriminacija po osnovi roda i rodnog izražavanja, čime se štite prava transrodnih osoba. Stoga će aktivisti i aktivistkinje pravnog tima Iskoraka i Kontre da bi pozdravila ovakvu intervenciju saborskih zastupnika, odnosno zastupnica, 14. srpnja 2007. godine zastupnicima dijeliti letke opravima pravima osoba. Akcija započinje u 8.45. utro ispred zgrade Hrvatskog sabora. Aktivistkinje će biti i prigodno odjevani. Stoga vas ovim putem pozivamo da nam se pridružite. Projektni ekoseminar Zelena akcija prvi puta organizira proljetni ekoseminar. O 21. petog održavaju se seminari u prostorijama Zelene akcije u Zagrebu, Frankopanska 1, svakog ponedjeljka u 19. sati. Seminari traju do 25. lipnja. Pozivaju se aktivisti, građani, studenti i srednjoškolci na proljetni ekoseminar kako bi se aktivno uključili u zaštitu okoliša i projekte Zelene akcije. Ciljevi proljetnog eko seminara jesu da savnosti prezentiraju aktivnosti koje zelena akcija provodi širom Hrvatske. Da se zainteresirani pojedinci nakon prezentacija aktivno uključe u programe ili projekte koji ih najviše interesiraju. Sva predavanja i prezentacije će održati voditelji programa i projekata zelene akcije, koji su ujedno stručnjaci za tematsko područje koji se bave. Slobodni festival 2007. Festival Slobodnih tehnologija i novih društvenih praksi održati će se od 29. lipnja do 1. srpnja 2007. u Čakovcu. Festival će ugostiti devet radionica. Radionicu socijalno angažiranog videa, semantički web, kreativno likovnu radionicu, piratski radio, DJ radionicu, radionicu žongliranja i digitalne fotografije. Za sve radionice potrebno se prijaviti. Broj sudionika je ograničen. Prijaviti se na prijave.slobodnifestival.info ili na brojeve telefona 040-390-047 i 098-819-149. Očekuju nas i devet predavanja od koji su neka o slobodnoj kulturi, praktične primene opn officea, projektu univero, permakultura i drživom razvoju i tako dalje. Predavanja će se održavati svakim danom festivala od 18 sati nađele. Moći ćemo poglati i tri izložbe: Taknuta priroda, ne system hack, povist tehnologiko hackerska praksa i graffiti jam. 30 oklipnja u subotu u starom hrastu održava se koncert također u sklopu slobodnog festivala esz panike, zid buke, usud i bolesno gerije Svo festivalu nađite na ww. slobodni festival.fo neti zabraviti prijaviti na radionice Civilka To li bi bilo sve obovišamo vas da civilke neće biti doruna zbogljetne šeme radija 1 Pozdrav svima Civilka civilka